בסדר גמור, מצוין. שהצהריים זה טוב ללהבה. מה טוב לכל זמן, בצהריים בטח. איך קראו לזה פעם? Afternoon Delight, היה כאן שיר כזה. של סטארלד. שלום, משה. שלום לך. שלום לאמירה המפיקה, שלום לדותן הטכנאי. ושלום לאורח ושלום לאורח. אני גאה להציג, גאה ומתכבד. להציג את מיכאל רורברגר, שלום מיכאל. שלום לכם, היום עוד צהריים טובים. <ע> <ע> טוב, רק... רשימת הקרדיטים של מיכאל היא ארוכה. אז ו... אנחנו נבוא על זה. נתחיל, נתחיל. נתחיל עם זה, בדיוק כך. מה... אומן, צלם, איש העין השלישית, <ע> <ע> מבקר מוזיקה, מיתולוגי אפשר להגיד, בהעיר. ארכיאולוג. ארכיאולוג. אמיתי. ולשעבר גם עורך עיתון רוק שיצא בארץ לפני 35 שנה. כן. אז אנחנו עושים לו יורצייט, ל... ל... ל... לעיתון <תזוכל> הזה. זוכר את העיתון? ו... וואו. כן, וואו. חלק גדול מהתוכנית יעסוק בווליום. והמוזיקה היא מוזיקה שקשורה למוזיקה ל... של ווליום. סיקר באותו זמן, חלק גדול של... אני חושב שיש לי פה עוד איזה... של... עוד איזה אחד שנמצא אז פה. אז אם יש לך זה שווה. כן, אני, שווה אני חושב שיש שקלים... לי פה. <laughs> אנחנו פתחנו עם, עם סופט סל. עכשיו, סופט סל לא הופיעו בארץ, mm -hmm. אבל מרק ארמונד. כן, כן, יחד אוקיי. עם הממב"ס, אני חושב שזאת אחת ההופעות הראשונות של הממב"ס. אחת מההופעות מה מה הראשונות בקולנוע דן. אם אני זוכר את ההופעה, אם אני זוכר הופעה, זה דבר טוב, כן, כי קשה לזכור, אבל יש כמה הופעות, תראה, בתור אחד שראה כל כך הרבה, הרבה הופעות בחייו, לזכור כל הופעה והופעה זה לא קל, אבל ברור שמכל הופעה אתה זוכר משהו. וההופעות הממש ממש טובות אי אפשר לשכוח. ובהמשך, כשנדבר בשעה הקרובה, אז נדבר אולי יותר על הופעות שבאמת זוכים זוכים, אבל מה קרה? הה הה מה שנקרא. הה אם לא ההה, ורק מהממפס כן זוכר, שהיה כזה דבר. אבל יש הופעה שאתה, לא רק שאתה זוכר, זאת הופעה מיתולוגית, לא בארץ, בלונדון. על התמזה. או, אנחנו מגיעים לשנת 77 עכשיו, זה חוזרים כאילו חוזרים כמה שנים אחורה. אנחנו חוזרים 83 ל-77. כן. ואז בואו בוא נדבר על, על התקליט שאתה מגיש עכשיו לירונסקי כדי שהוא... Uh, ישמיע אותו. סקס פיסטלס. סקס פיסטלס. התחלנו עם אהבה, מדברים... עברנו לסקס. אבל כן. כן. למה אנחנו מדברים על הסקס פיסטלס? Mm -hmm. כי בשנת 76-77, עוד שגרתי בלונדון, uh, יצא לי פתאום uh, להיות ערב אחד בהופעה של, uh, וואו, נוסטלגיה. כל הזמן נדבר על נוסטלגיה. אני גם אוהב <coughs> את הדברים שקורים היום מאוד, <coughs> אבל נדבר על זה. התוכנית הזאת היא קודם כל נוסטלגיה. כן, יצא לי כאילו להיות בהופעה של פינק פלויד, mm -hmm. בערב, אנימלס, oh. oh. ובאותו לילה אני מגיע למועדון uh, ארוכסי, הפאנק הראשון, כאילו, לא הראשון, אבל מועדון פאנק בלונדון, ואני מאוד נדלק על זה, ואז אני מתחיל להתחבר לכל מיני uh, אנשים בסביבה, ואני מכיר את uh, ויויאן וסטווד ומלקול מקלרן, ומקבל הזמנה לעלות על הספינה בטיימס. יחד עם הסקס פיסטולס. קלרן היה המנהל של הסקס פיסטולס. Mm -hmm. כן. ובגלל זה אנחנו נשמע עכשיו את הסקס פיסטולס ונשמע okay. את פריטי וייקנט, שזה רצועה מספר ארבע על אלבום הויניל ו... השחור, בחור היה יהודי, מלקול מקלרן, הוא חצי יהודי בכל אופן, ווויבן וויסטווד, מעצב את האופנה. מעצב את העל. כן. ימי קינגס uh, רודליזם. גם. <laughs> גם. <laughs> גם, גם, ימי, ימי רורברגר העליזים. אז, כן. אז uh, אתה היית שם על הטמזה. כן, ואז uh, כשחזרתי לארץ, בסוף 77, 78, uh, שם, שם התחלתי לכתוב פעם ראשונה. רציתי מאוד שיכירו את הדבר הזה פה בארץ, כי לא כל כך ידעו <אח> מה <אח> קורה, מה זו הסצנה הזו. ופניתי <אח> לעולם הזה, והם הסכימו, וכתבה ראשונה שלי בחיים, לא ראשונה, הייתי גם בכל מיני עיתוני נוער בתור ילד, אבל כאילו, הכתבה הרצינית על מוזיקה הופיעה בעולם הזה, והיה שם איזו כותרת, הילדים עם צלב הקרס, <אח> לא זוכר משהו כזה. <אח> <אח> לא, בואו נשמע, בואו <אח> נשמע. סקס פיסטול. סקס פיסטול. הנה זה, בא. הנה זה בא. הנה זה מגיע. הפיסטלס, וזה נגמר, נגמר בזה שהורידו אותנו מהספינה בכוח, כולם מכירים את זה מהסרט ומהחיים והכול. ו... חטפת לי... מכות? הייתה... לא, לא חטפתי מכות, כי אני די עמדתי בצד, אבל איזה חברה שלי שהייתה איתי, רצה מהר לאיזה טלפון, לצלצל, איזה סיפור ישן, לצלצל, איזה אגודה לזכויות ה... הלא יודע מה, ושיגיעו, הנה עכשיו מרביצים מכות ל... ג'וני ליידן, ג'וני רוטן, וכל החבורה, וסיד וישס, ואני זוכר, כל זיכרונות כאילו, היה סיד וישס עומד על הספינה, אומר לי, yeah. <laughs> והוא רוצה שאני אצלם אותו, וזה, אבל נעבור הלאה ונגיע לווליום שנת שונת, ותשאל את השאלה שלך. טוב, לפני שאנחנו מגיעים לווליום, כי אמרנו שווליום היה ב-83, אז בואו בוא ננחת רגע, נעצור ב-82. אוקיי. Okay. יכול להיות שאני טועה, זה אולי גם חלק מ-83, לא יודע. בתחילת <coughs> שנות ה הייתה כאן פריחה עצומה של מועדונים בתל אביב. נכון. במחצית הראשונה של שנות ה-80. באחד המועדונים האלה היה פינגווין בפינת יהודה הלוי כן. אלנבי. -אנ ואני זוכר את זה כי הלהקה שתכף נשמע... הופיע שם עכשיו, מיכאל אומר לי, כן, הם הופיעו בדולפינריום, נכון? זה מאוד אקטואלי להיום, כי אין דולפינריום. אין כבר דולפינריום. נגיד שהופיעו בדולפינריום. ופינגווין יש. אני לא יודע, לא בונים שם עכשיו, כאילו, בונים שם בניין חדש. פינגווין הודע לשמצה, לא רק בגלל המוזיקה, אלא בכל דברים שקרו בשירותים שם, ואנחנו לא נתייחס לזה. כן, לא קרה כלום, זה הכל אגדות עירוניות. בוא נשמע את בדמנרס. זה, זה, זה לא, שמענו קודם פאנק, ו... זה, לא, זה לא פאנק, אבל זה גם, זה גם בגלל הסולן, שמו דאגי טרנדל, אבל הוא הצמיד לעצמו את השם שהיה גדול, קרח, באסטר, כן, גדול קרח, אהב כן. להוציא את הלשון שלו, לחרוץ לשון כן, כל הזמן. כן, כן, והמוזיקה שלהם... אני זוכר איך שפעם, אני יודע, צילמתי אותו, מה? טוב, חשבתי שאומרים לי משהו. אני זוכר, לא, נחזור לזה איך ש... אני זוכר. בדולפינריום אני עומד ומצלם אותו לווליום, והוא מחזיק את ווליום ביד, חורץ לשון, נחמד, עוד נגיע לווליום. עוד נגיע לווליום. אז מה שבדמנרס עשו, זה לקחת את הסקאה ולהפוך אותו לקצת יותר פופולרי, ממה שהוא היה עד אז. יחד עם מדנס ולהקות אחרות. אז בואו נשמע את... Bad manners. Bad manners. Uh, walking in the sunshine. Walking in the sunshine. Jolly record music. So. כן. נו, אז הלכנו בשמש, היה חם, mm -hmm. אבל אתה רואה, אנחנו גם את זה עברנו בשלום. אנחנו מתקרבים, הולכים ומתקרבים לנושא העיקרי שלשמו של התכנסנו באולפן חגיגי זה. Yeah. כן. אבל לפני שאנחנו נוגעים בעניין הזה, אז אנחנו בואו נחזיר אתכם מאזינים ומאזינות יקרים לתחילת שנות ה-80 בתל אביב. ולחנות תקליטים שנקראת... בית התקליט. שנמצאת ברחוב... ברחוב פינסקר, 42 לסיים. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> זה היה מקום שניקז אליו <laughs> כל מי שבעצם רצה לשמוע okay. מוזיקה טובה שלא כל כך שומעים ברדיו. Mm -hmm. והבעלים של בית התקליט היה ניצן זעירה, הבן של דוב זעירה, שהמציא את התקליט חיפה, שגם הוא התארח אצלנו בתוכנית, אמר בטלפון. כן. אז ספר לי, אתה נכנס לניצן זעירה ואומר לו, אני רוצה לעשות עיתון? לא, לא, לא, לא. או שניצן זעירה בא אליך ואומר לך, בוא נעשה עיתון? וואלה, לא יודע, אבל אני... בוא נתחיל ככה, לאט-לאט. הייתי מבקר הרוק של עיתון העיר באותו זמן. בד בבד, המשכורת של עיתון העיר לא הספיקה, אז צריך לעבוד. איפה הולכים לעבוד? אתה היית מבקר נוקשה מאוד, אתה לא אהבת שום דבר. לא אהבתי שום דבר, והיום אני אוהב הכול. לא סתם. <laughs> <laughs> בקיצור, איפה עובדים? אני הולך לחפש בבית התקליט, אולי צריכים מישהו, כן. הסכימו לקחת אותי, והתחלתי לעבוד גם בבית התקליט, ודבר ראשון, עשיתי שם מהפכה, החלפתי כל, <laughs> שיניתי את כל סדר התקליטים לפי סדר ABC, אבל לצערי הרב, לפי שם פרטי ולא שם משפחה, וזה נהיה הרבה יותר מבולבל, לא נורא. היה שם חדר סודי, כאילו, בבית התקליט, ושם ישבנו מדי פעם, כאילו, לעשן, לשתות, אה, לא, כל הדברים שעושים בחדר הסודי. ואיכשהו על, על הרעיון, יש התיישנות על זה. כן, כן, כן. על ה... הרעיון אה, לעשות עיתון רוק. מי היה הראשון שאמר את זה? אני לא יודע. כולנו רצינו עיתון רוק באותו mm -hmm. זמן, כי לא היה עיתון עכשיו, רוק עכשיו בארץ. עכשיו אני חותך היור... את זה לשנייה. המון עיתוני רוק בארץ, אבל לא ישראלים. עכשיו אני חותך לא זה, לי. לא היה עיתון רוק בכלל. מה שהיה, היה, היה, היה, היה, היה, היה לעיתון. היה לעיתון, לעיתון <laughs> לא היה עיתון <laughs> רוק. אני כן. יודע כי אני הייתי שם. נכון. Uh, בוא נגיד ככה. לעיתון uh, היה כל מה שווליום לא רצה להיות. ומה <laughs> הולך פה? אני מנסה לדבר, ואנשים מנהלים מאחורי <laughs> הגב שלי כל מיני שיחות. אנחנו <laughs> מצלמים אותנו וידאו, ואני אומר, תמיד וידאו צריך לש... לצלם אופקי, לא, <laughs> <laughs> <laughs> לא ור... ורטיקלי, לא, <laughs> לא חשוב. <laughs> כן. אז uh, uh, לעיתון, אני יודע, ל... אנחנו כתבנו על דברים פופולריים. כן. <laughs> <laughs> והראש שלכם היה, בואו נכתוב על דברים שהם פחות פופולריים. נכון. וזה היה הראש של ניצן ושלך ביחד. כן, בואו נגיד שאנחנו היינו, מוזיקה בשבילנו זה מה שהיום אולי קיבל את הכותרת הזו אינדי. בזמנו אני לא ידעתי אפילו שהדברים שאני אוהב זה אינדי. זאת אומרת, לא קראתי לזה אינדי, לא כן. היה לי אינדי, מיינסטרים וזה, זה מין מושגים ש... נהיו מאוחר ש... יותר. כן, שהגיעו מאוחר יותר, שלא היו אצלי בראש. וכל הזמן חשבתי, בוא נוציא עיתון רוק ישראלי, כי היה, היה לנו מלודי מייקר וסאונדס ו...נאמי.נאמי, היו כל כך הרבה עיתוני רוק שהושפענו מהם, ומאוד רצינו שגם... ולצידם היה, היה את, את, את הסמשיץ שנתן לנו הרבה חומרים בלעיתון. כן, אבל בוא נקצר, כי זה קצת טרחני. Uh, והיה לה רעיון, ואז... Uh, מי יהיה העורך, מי יהיה העורך, ניצן זעירה אמר, אתה תהיה העורך. אמר, מה אני, מי אני, מה אני, למה אני, מה אני? וככה זה, מיד, נהייתי העורך, וקוטנר נהיה סגן עורך. וככה, <אח> ועוד <וואו אח> לא <יתחיל> לעבוד, <אח> והוא <אח> יצא כל חודש, ואחר כך התחילו בעיות, ולא היה <אח> כסף. רגע, <אח> עוד נגיע לזה, אני רוצה לתאר לך, דרך אגב, השער הראשון היה כרומו. אם אני לא טועה, הדפים היו כרומו בראשון? או שאני טועה, מיכאל? אה, יש לי פה ווליום. אה חבל שאתם שתיים, לא יש לך את שתיים. כן. איפה אחד? אה, אין אחד. אין אחד. מה, מה הוא רק? היה זה... זה זה טוב, כן. אבל כן. מה, כזה עיתון? ככה הוא היה כל הזמן? זה הפורמט. בפורמט זה הזה הוא היה כן. כל הזמן? כן. ספר על המעצב. אה, או, כמובן. אה, אז אנחנו מגיעים עכשיו לעיצוב. העיצוב היה באמת מיוחד, שונה. אה, ההשפעה הייתה כאילו של הפורמט, שהיה פורמט כזה ארוך שאף קיוסק לא רצה <laughs> לקבל את העיתון הזה בהתחלה של uh, הרולינג סטון, העיתון האמריקאי, כאילו פורמט מוערך כזה, ומישל אופטובסקי, זכרונו לברכה, הוא היה מעצב... שגם המעצב, הוא היה חלק מה, מהעין השלישית. הוא, היה, הוא גם היה בעין השלישית וזה, אבל נעבור הלאה, והייתה ת, תערוכה על מישל לא מזמן ב... מוזיאון הרצליה, אבל מישל לופוטובסקי, הוא עיצב את העיתון, את ווליום, עיצוב באמת יוצא דופן, נפלא, נפלא, לדעתי, אבל אני לא אמרתי. כן, מוהג טוען שזה מזכיר לו פנזין, יכול להיות הושפע גם מעניין של הפנזינים והכול, mm. וגם הייתה את של פנזינים אחר כך במוזיאון הרצליה, שעצרה ענת גורל רוברגר, אשתי היקרה. ו... אין הנה, פה, והיא זה... עבדה גם בווליום, אבל העניין הוא שווליום היה באמת אה, כאילו קולקטיב של אנשים, שזה לא רק אני העורך, אלא היינו עבדנו כמו איזושהי קומונה של... ניצן זעירה, רמי ליפשטט, רמי ירושלמי, זה כל מיני שמות שאולי לא יגידו כלום למאזינים. תגיד, הקטע, הקטע ו... הכלכלי של ווליום עניין אותך, או שאתה נתת לניצן... אני לא היה לי שום הזה? קשר לקטע הכלכלי. אתה ערכת. שום קשר. קיבלתי את המשכורת שלי, שאני לא זוכר מהי הייתה, ולא ידעתי בכלל מה קורה מאחורי הקלעים, וכשהעיתון התחיל להיכנס לקשיים כלכליים, אני לא ידעתי מזה, בקושי ידעתי מזה. אבל לאט uh, לאט עיתון שיצא פעם בחודש, התחיל לצאת פעם בחודשיים. והגיליון האחרון, אני מבין שגם היה גיליון uh, בעייתי, אני לא הייתי בארץ שעשו אותו, uh, שהיה כבר צריך לעשות איזושהי הופעת, הופעת תמיכה בעיתון, שכל מיני אומנים הופיעו בקולנועדן, ואולי נגיע לקולנועדן. זה הסימן להגיע לקולנועדן. לקולנוע עכשיו, כשבוליום יצא, כאילו הגיליון הראשון או השני, הראשון, כבר... בדיוק אז ב-83, זה היה איזה חודש, זה היה אה, מרץ. זה היה מרץ. ראשון נצא כן, במרץ 83', ואז גם שוקי וייס הקים את קולנוע דן. ואז ווליום וקולנוע דן עבדו בד בבד. ואם אנחנו נזכר עוד פעם במה היה המופע שאני הכי זוכר מקולנוע דן, זו ההופעה של סוזי והבן שיס. את סוזי והבן נורא אהבתי גם כשגרתי בלונדון, ראיתי אותה גם שם, ראיתי אותה גם פה. אתה רוצה אותה לפני uh, ינדורי? כן, בוא נשים עכשיו, כי הוצאתי אותה, אז נשים את סוזי, ונשים את השיר הנפלא, Israel. בוודאי. Oh. רג, okay. ותזכיר מי היה הגיטריסט בהופעה שלה? לא, אתה, אתה. לא, לא, אני שמות, לא זוכר שמות, תגיד Robert אתה. רובט סמית. רובט סמית, אוקיי. הכיור. נכון, נכון, והגיע לארץ. והייתה הופעה מדהימה, היו כמה הופעות, הייתי בכולן, היו שלושה או שניים, לא יודע. אה, מספר שלוש. טוב. ואנחנו שר... צריכים, צריכים לומר שקולנוע דן אה, היה אולם די חרא. <אח> אבל <אח> הופיעו אה, <אח> לא... שם, הופיעו שם, אתה את הרגשת לונדון. כן, לא יש לי הישגים. וזה, לדעתי הוא לא היה עולם חרא, הוא היה עולם נפלא. Okay. אני זוכר אותו בתור אה, אה, היכל, בתור ארמון, בתור... אני לא זוכר את העולם, אני זוכר שהיו מרפסות כאלה למעלה והכול, ועמדנו תמיד צמודים לבמה, ואני כל הזמן צילמתי גם. אה, והמוזיקה, זה מה שעבד שם. היה עולם, היה פעם עולם קולנוע, הפך לעולם מופעים, דבר שקורה הרבה בעולם, וזה קרה פה בארץ, ראשונה. היו גם בתי ועשו אותם כן. uh, מועדונים. גם uh, um, בהמשך, גם כן. ליקוויד הרי uh, היה במקום קולנוע אופיר, נדמה לי, בהמשך, בגרוזנביירג כן, שם. כן, כן, כן. Uh, מוזיקה. בוא, יאללה, מוזיקה. מוזיקה. אנחנו רוצים את סוסי ובנצ'יז, ישראל. אין שום קשר, דרך אגב, בין... בין מה שהיא שרה לבין ישראל. ישראל. טוב, בואו נשמע. קיסים, מאב שש כן, אנחנו ממשיכים. שמענו את uh, סוזי סוזי ואת הבן שירס. מפה הייתי עובר, אולי ככה שיהיה לנו ככה הרבה מוזיקה. בשעה המצומצמת הזו לאיאן דיורי. השעה הראשונה. כי איאן דיורי, עוד פעם, אה, השידוך הזה בין ווליום וקולנוע דן, איאן דיורי היה אחד מן הראשונים שהגיעו לקולנוע דן. אחת ההופעות אה, הטובות שאני ראיתי. אחת ראית מההופעות מה הטובות והמוזרות, כי איאן דיורי לא היה בן אדם קל, אה, הוא כבר לא חי לצערנו. אה, סוזי עדיין חיה ובועטת. היא בועטת? הוציאה משהו חדש? אין לי מושג, לדעתי לא, אבל... אבל היא חיה, זה אח... גם משהו. כן, כן, בהחלט. עכשיו, איין דורי, אה, כשהגיע לארץ והיה צריך לעלות להופעה בקולנוע דן, אה, הוא לא הגיע. משום מה, הוא לא בא. נרדם. לא, הוא לא נרדם. היה דבר אה, מאוד מוזר שהוא לא לרדיו, אבל הוא רצה משהו, איזו הנאה, הנאה אישית שלו, ואמר שבלי שלא שזה... שלא נפרט שזה, אותה. שלא נפרט אותה, ובלי שזה יקרה, אני לא עולה לבמה. והביאו לו את מה שהוא רצה, והכל סבבה, ואז, הוא, ואז הוא עלה לבמה, ו... מאושש. מאושש ומרוצה, והתחיל לשיר את hit me with your read stick, hit ותוך me. כדי... hit me! ותוך כדי כך, כדי כך הוא זרק את הצעיף המסריח שלו על אשתי, <laughs> שהוא עדיין לא הייתה אשתי, אבל... לא, לקח, לא, היה לו צעיף מיוזב וזה, ונתן לה את זה כזה במתנה, וזה היה אושר הילאי לקבל את הצעיף של איאן דורי, שעדיין אי מככב אצלנו בבית, בתור קולקטרס אייטם גדול, שאולי נמכור אותו יום אחד באייביי או משהו. יאללה. does that listen in the deserts of Sudan and the gardens of Japan. אולי אנחנו נאמץ אותו, אני בעד, בתור התקליט של התחנה, אז היט והיט. כן, למה לא? טוב, אז אי אנד היה בקולנוע דן, הייתה עופה, לדעתנו, מצוינת. אפילו מדהימה, המילה הזו מדהימה, אני לא מת על המילה, אבל היא כן מדהימה. אנחנו מדברים על מועדונים. מועדונים בתל אביב. השוני, השוני הגדול היה שלקולנוע דן אתה עלית למעלה. אמת, נכון. לפינגווין אתה ירדת, ירדת למטה. ירדת מאוד וירד למטה. ירדת למטה ואז עלית למעלה. כבייחוד ששוק קורידור הפיעו שם. וגם כן, אחד מהזיכרונות המוקדמים של ההופעות ב-83, שבוליום גם כן התייחסה אליה, זו הופעה של להקת שוקורידור, שהיא להקה בריטית מקוריה, אם אני לא טועה. כשהייתה שמה... חברה ישראלית, נוגי פרס. אז בוא, נוגי פרס. פרס. גם אני תמיד שזה פרס. אני une... כל החיים אקרא לה פרס. היה נוגי וכריס, כריס דיוויס. היום נוגי וכריס הם נשואים. כמו מלכה וקולין. סבא וסבתא. סבא וסבתא, כן. כן. ושוק קורידור זה, זה בוא נזהיר מראש את המאזינים, שוק קורידור זה לא בדיוק המוזיקה לא האופיינית uh, למעדן ויניל ובשעות האלה, אבל חשוב לשמוע את שוק קורידור, קודם כל בגלל הקשר הישראלי. ושנית, בגלל הקשר לווליום ואפילו לליל כן. כי קריס, קריס דאביס, הוא מעצב גרפי וצלם, בעיקר מעצב גרפי, והוא עבד, uh, הוא עיצב בווליום, נכון? הוא לא בדיוק עיצב בווליום, הוא עבד יחד עם מישל אופטובסקי בסטודיו. כן. כאילו, כאילו. וללעיתון, הוא... אנחנו הוצאנו, נוסף לעיתון, שלושה מוספי רוק, mm. רוק פופ, והוא היה מעצב שלנו. אולי עוד של משהו מה... שצריך להזכיר, כאילו בהקשר לויניל, שגם הגרפיקה לא הייתה כמו היום, לא היו מחשבים. הכל, הכל נעשה ביד, הכל נעשה ביד, יד, הכל כן. נעשה ביד כן. שזה קו ישר, זה לקחת את הרפידוגרף עם, ה, עם הסרגל, ולמשוך, ולטרסטים, וכל מיני דברים שהיום זה כבר, וואו, כן? קריס, אתה... קריס הביא, הביא, הביא היה... קצת שיגעון לתוך, ה, לתוך העיצוב. הוא היה מעולה, קריס, הוא היה... כן. אז, euh, אז, אז בוא, בוא נשמע... שוק קורידור, אין. מה אנחנו שומעים? על 45, שוק... כן. זה על 45, שקור? מה אנחנו שומעים של שוק קורידור? Uh, קטע שנקרא בליינד סיין, שהיה בעצם הלאיד שלהם, אני אשים את המרכאות uh, קדימה ואחורה, למרות שאתמול אפילו יצרתי קשר בפייסבוק עם uh, נוגי וכריס כדי לברש שהפכו לזוג, כמה כבר אמרנו את זה, אבל uh, לשאול איזה קטע הם רוצים להשמיע, לא את הקטע הזה הם רצו להשמיע, אבל שתיים בצהריים אז קטע שהוא קצת יותר פופולרי וזכה בעיתונות הרוקה העולמית, בעיקר הבריטית. Okay. So אוקיי, טוב נשמע. פה לצהריים ככה לשכנים מהרעש הזה. ככה, זה, זה דווקא לא, לא כל כך לא רעש כמו... תראה, אה, מיכאל ואני דיברנו כשהמוזיקה הייתה, הייתה ברקע, כן. דיברנו על הדמיון ל"דפש מוד" כן, זה, זה, וק... זה מיד מורגש מההתחלה. כאילו, אה... מה שנקרא גל חדש. כן. ואת, אה, היו הרבה להקות בסגנון דומה, וכמובן ששוקורידור היא להקה מאוד מושפעת, הייתי אומר, mm -hmm. אבל עדיין היא כאילו להקת הגל החדש של לוק. לא עלתה למעלה. זה לא הספיק יותר מדי לצמור. הרבה עיתונאים אמרו שאם הם היו ממשיכים הלאה, הם היו כבר מגיעים לאן שכל ה"דפש מודים" וכולי הגיעו. כן, זהו, אבל "דפש מוד" פשוט עמדו בדרכם של כל הלהקות האחרות, כי כשיש "דפש מוד", אף אחת אחרת לא יכולה להגיע לאותה רמה של הצלחה כמו "דפש מוד". אוקיי. מה לעשות? אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל בואו נלך הלאה. למשהו אחר לגמרי אולי. קולנוע אדם, בכלל הפאנק והרגה כל הזמן הלכו איכשהו יד ביד. לא כל מה ששמענו עד עכשיו היה פאנק, אבל uh, uh, בואו נגיד שכל הגל החדש שהגיע, הוא בעצם היה מין קונטיניויטי uh, של פאנק לאיזשהו מקום לכיוון אחר. והרגה, גם עוד שהייתי בלונדון, במועדוני פאנק, כמו בר תמיד היו להקות רגה גם. והדי שם בכלל היה, לא זוכר קראו לו, <וורץ> משהו, לא יודע, גם כן היה כאילו אחד עם דרדלוקס עד, עד הרצפה. אבל... דון לטס אולי? דון לטס אולי, כן. כן, דון לטס. השאלה באמת, אם הם נתנו את הדון בעניין הזה של הרגל. הרגל אף פעם לא היה מוביל כאן בארץ. אבל בואו בוא נדע, כי אין לנו כבר הרבה זמן. אה, בקולנוע דן, מי שכן דחף את הרגל היה בחור אחד, רסטה. גיל בונשטיין. גיל בונשטיין. ואותו גיל בונשטיין מאוד דאג שיגיעו להקות רגל לארץ, מג'מייקה, הישר מג'מייקה, רסטפארי, ואחת מהלהקות האלה הייתה להקת אסוואד. שזה שחור? שזה שחור בערבית. כן. רצוצה. איזה רצועה? ראשונה. ואיך קוראים לה רצועה? רצועה ראשונה. רצועה משהו. Back to Africa. Back to Africa. ובואו נשנה כיוון. אסווד. אסווד. אסווד. תן לנו אסווד. הנה. הנה זה מגיע. זה מגיע. אנחנו צריכים להעביר את הזמן עד שזה מגיע. כן. ו... זה הבנו. כן, כן, כן. רגע, אסמאץ. כן. אוקיי, הזמן שלנו הולך וקצר, ויש לנו פשוט עוד טונות של תקליטים פה ונעילים שחורים נחמדים. אל תאיים עלינו, אתה תבוא לעוד לא תוכנית. אבל אנחנו נשמיע שני דברים נפלאים לסוף. אחד מהלהקות שהגיעו לקולנוע דן, בזמנו הייתה להקת אוקסידומון, שנורא אהבתי אותה, הייתה על גבול האומנות, מוזיקה, אומנות, כש... פשוט מוזיקה שנכנסת לתוך הנשמה, אז בואו נשמע את what's the use, או משהו כזה what to use, ונלך הלאה. מוזיקה, בבקשה. הוא מגיע. הוא מגיע, בסוף הוא מגיע. יש לו פה סיבובים מיותרים. כן, אבל אנחנו... שומעים את הרעשים. אבל כולם יודעים, זה מביני. כן. שמעתם את הקפיצה? כן. שמענו את הקפיצה. זהו. צריך להוריד את... שזה מאוד עצוב לי להוריד את אוקסידומון. הייתי ישר שומע את כל האלבום מההתחלה עד הסוף, אבל כמו שאמרנו, זמננו קצר. הזמן קצר. הזמן דוחק. ואנחנו נעבור אולי לאחת מהלהקות שהשאירה את ראשמה, את ראשמה החזק ביותר על התקופה. וזה להקת באו האוס עם פיטר מרפי, שאחרי זה הגיע עוד כמה פעמים לארץ. לבד. ולבד, אבל עדיין הוא מצוין, ונשמע כמובן, נ... כאילו ניכנס לאזור האפל של השעה, לבלה לגוסי'ס דד. רצועה מספר חמש, בבקשה, רצועה האחרונה על האלבום. אז <laughs> תודה רבה בינתיים. <laughs> ו... תשמע, זו הייתה תוכנית מצוינת. <laughs> תודה, תודה. לחזור לאיטי זה תמיד נחמד, במיוחד שהמוזיקה טובה. נכון, למרות שהיום, אני חוזר ואומר, יש מוזיקה נפלאה גם היום, אז לא לשקוע רק בעבר, אלא אני ממליץ ללכת כל הזמן קדימה. תודה רבה למיכאל רולברגר שהתארח אצלנו באולפן, תודה רבה למשה ירונסקי. תודה רבה לך, אהרן מורג. תודה לאמירה, תודה לדותן שבלעדיו השידור לא יוצא לדרך, שום דבר לא זז. ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, אנחנו מסיימים עם באו האוס, ובלה לוגוזי, he's dead.